Kákalag Besorolása 2 osztály Nagy-Britannia és Írország tavalyban találhatunk rá erre a halványzöld, hegyes szarvú, apró halakkal táplálkozó vízi démonra. A kákalag, a muglikkal és a mágusokkal szemben egyaránt ellenséges, a sellőknek ellenben sikerült háziasítaniuk. Hosszú újjai markolásra igen alkalmasak. Viszont könnyen eltörnek.